Tjurarnas kamp När Don av Cooley Kom till det vackra Okända landet Connacht Gav han till Tre väldiga bölanden Den store vit hornade Findbennock hörde honom Ingen tjur i Connacht Vågade ge från sig Högre ljud än ett milt råmande Och Findbennock som kände sin ställning hotad svängde vilt med det ädelt formade huvudet med det vita hornen och satte genast iväg mot borg i Krocken för att möta sin rival Alla som kunde skyndade till borgen för att beskåda den hemska sammandrabbningen även folket i Alster eftersom det nu var fred igen någon måste fälla utslag i kampen mellan tjurarna Och Brickrew MacGarbara Valdes till domare Eftersom han var känd för att vara rättvis Mot vän så väl som mot fiende Han ställde sig så att han hade god uppsikt Över båda tjurarna Så snart tjurarna fick syn på varandra Sänkte de huvudena Och stampade med hovarna i marken så att jordkukorna flög Som stora svarta fåglar i luften Ögonen brann som facklor Näsborrarna svällde och vidgades Och det stora djuren brakade ihop I en våldsam och ondsint sammanstötning De genomborrade varandra med hornen Fläkte upp sidorna Och tilltygade varandra mycket illa Finbarnak som snart märkte att han hade övertaget för Don var trött efter att ha färdats långt Och befann sig dessutom i ett främmande land Körde vi nästa framstöt Hetskt de vita hornen i motståndarens sida Kollisionen var så våldsam Att båda tjurarna for iväg mot Brickrew Och trampade ihjäl honom under sina vilt stampande hovar Conakars son Carmack Såg vad som hände Och gav Don tre hårda slag Mellan örat och svansen Du var inte värd att slåss för Skrek han Du klarade inte ens mot en kalv Som är hälften så gammal som du Don Som liksom Finbenak Hade mänskligt förstånd Blev förbittrad Över de hånfulla orden Han gjorde ett våldsamt utfall Mot Finbenak Och striden tog ny fart och rasade sedan i flera timmar När mörkret föll Var det enda som hördes Det förfärande dundret av hovar Och fnysningarna från de stridande tjurarna Den natten sprang det runt hela Irland Och i gryningen återvände Don of Cully västerifrån Med de söndertrasade resterna Av den lämlästade Finbarnack Dinglande på hornen Ingen vågade gå i vägen för Don, Som i vilt raseri genomkorsade hela Irland Slängande med det jättelika hornen Vid varje kast flög bitar av fyndbarnack omkring Och det ställen där det hamnade Bär fortfarande hans namn Sedan vände han norrut igen Hem till Kulli vid ett litet berg sprack hans hjärta som en nöt i bröstet efter den stora kraftansträngningen. Och han lade sig ner och dog. Ända sedan den dagen har detta berg burit namnet Dream Turb, tjurarnas bergsrygg. Så blev slutet för Finn Benock, den vithornade tjuren från Carnot. Och den herrelike, Dan of Cooley, som givit upphov till boskapsrovet i Cooley, det innebar även slutet för de båda svinahedarna, som så länge hade kämpat mot varandra på Irlands kullar och slätter.